Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Vussalatu wasalamu ala ishafi al-anbiya, musaleen, imma abad. Iazda svaqa, rzahu wa ta'ala, rzuhi shama Allahu tebaraka wa ta'ala. Inaka negu mirispaa, sranaa evda bani posanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ani gubacastu mkoro, disuna sve nekwa druga, srana ku islejdu dobro suh neidan amad. Aslamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin. Drago moraćoj sestro i islamu. Zaista plač, straha obziže na Allah te bareka ta'ala. Isto tako plač radijake želje sa susretom Allah te bareka ta'ala. Jedan je od velike ibade da koji se treba naći kod čovjeka u semana. Ja za sigurno onaj koji zaplače iz straha od uzvišenog Allaha te bara ka taala ili zaplače iz velike želje da sretne Allaha đele đelalom ukazuje da je njegovo srce je živo i isto tako da je uzio resula sallallahu alejhi ve za uzora u ovom plemenitom vidu ibadeta e ćemo mi videti da resul sallallahu alejhi ve selam plakao upravo iz straha od uzvišenog Allaha Đele Đelalovu i isto tako iz velike želje da svetni Allaha da bareke Vata'ana i isto tako je plakao za svojim ummetom plakao za svojim djecom plakao za svojim čjerkama plakao je za svojim drugovima plakao je kada je se družio sa Koranom isto tako plakao je kada je bio na mazu možda ćemo mi plač svesti da je karakterističan za žene odnosno da muškarci ne mogu plakati. Međutim, nema nikog većeg muškarca od Resula sallallahu alihi wasallam međutim on je plakao. I zato mi nalazimo da uzvišeni Allah te u sure Isra na kraju sure Isra u 109. ajetu pojašnjava da je objaven Kur'an Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji u sebi sadrži istinu i što tako dostavljen je putem Džibrila, on je bio sačuvan. I govori se da su ono da ga čita umetu. Jo da se pojavila jedna skupina od onima kojima je dato znanje što اهل الكتاب je koji Kur'ana, u ono što se nalazi kod Njaro dobjave i koji nisu izokreneli objavu. Hvališ se zato što ti Kada čuju da se uči Kur'an, je jehirune lil-ethkani jekune veeziduhum hušuvah. I ta skupina od ehlu kitabia, kada im se čita Kur'an, oni padaju, ničici na sve lice, plaču i Kur'an im uvećava strahopoštovanje. I isto tako dakle plemeniti sahabija Ukbe ibn Ame došao kod poslanika sallallahu alayhi ve sellem u predaji koja kod Tirmide i koja je došla pa mo rekao o boži poslanice. Djeli uspje. Pa mo rekao resul sallallahu alayhi čuvaj svoj jezik. Odnosno budi ti vlasnik svoga jezika, a ne moj da jezik bude vlasnik tobom. I neka kuća bude prostrana, odnosno izoluj se od ljudi, posveti se i badetu i plači zbog svojih grija. Zato, dragoma, vraćo, kada se čovek osamostali sam sa sebom i sjeti se uzvišenog Allaha tabaraka veta'ala, njegove veličine, i isto tako da Allah tabaraka veta'ala zna sve ono što činim, I kada se sjeti čovjek svojih grijeha i kada se sjeti svojih propusta, treba bi da zaplače zbog svojih grijeha i da na taj način se spasi, jer je to oporuka rasula sallallahu alejhi ve sellem Bukme to ibn Amiru, međutim zasigro da je to oporuka čitao to po što mi dio. I isto tako hadis od Semaana, osobeđenog roba posanika sallallahu alejhi ve sellem, rasul sallallahu alejhi je rekao blago onome koji sačuva svoj jezik i čija mu kuća bude prostora onako kako su to vidjeno spomenuli i onaj koji bude plakao radi svojih griha. I isto tako Resul salallahu alaihi ve sellem navodi primjer onoga koji zaplaće iz traho poštovanja od Allaha tabareka ve ta'ala u koji bireže imam tir midim O permeto sahabe buhurire da rekao La yale junnar rajulun neće ući čovjek u džehennem koji zaplakče iz straha od Allaha ve taala. I na ovaj primjer kako kažu islamski učeničanci koji se veže za nemoguće. Kaže neće ući čovek u džehenemsku vatru kao što se neće vratiti mlijeko u vime. Dragoma vratio, nemoguće je da se mlijeko kada izađe iz vimena se ponove vrati, pa tako Resul sallallahu alaihi ve sallam upoređuje to sa čovjekom koji zaplaće i straha od uzvišenog Allaha tabareka ve ta'ala. Međutim kaže islamski učenjaci kada Resul sallallahu alaihi ve sallam kaže Da neće ući čovjek u džehenem koji zapače i straha od Allaha bareke ve kažu da to strahopoštovanje koji razlog njegovo plaća bi trebalo čovjeka navesti da izršava naredba Allaha te bareke ve taala i što tako da se konji njegovi zabrana i zasigurno da on u jednom takvom stanju neće ući u džehenemsku vatru I isto tako Resul, al sallallahu alihi wa sallam, u hadisu od Ibni Abasa, radijanom, kaže, dva oka neće dotaci džehnevska batra. Oko koje je zaplakalo iz strahokoštovanja, prema uzvišenom Allahu, tabareke wa ta'ala. I isto tako, ono oko koje je stražalo na Allahovom putu. Mi vidimo da ovde Resul al sallallahu alejhi ve sellem vrlo precizno pa kaže Ajnani la ta masuhu dva oka neće dotaći đehanski vatra. Pa kaže da Resul al sallallahu alejhi ve sellem rekao dva oka, odnosno govori o djelu i matera, misli se na osobu. Odnosno da vlastnik toga oka on neće ga dotaći đehanski vatra. Ne razumije se da džehennemska vatra neće dotaci samo oko, a da će dotaci ostali dijelova tijela. Ne, to je jedan od načina arapskog jezika kada se govori o jednom dijelu tijela, misli se načitavo dijelo tijela. Isto tako Resul sallallahu alaihi wasallam koji je najbolji poznavao arapski jezik, isto tako koji je najbolji poznavao objavu Allaha tabarakva ta'ala, kaže neće dotaciti. Što znači da je ono sve što je iznad doticanja, da kažemo da će biti oče, da će goriti u džehennemskoj vatri i podrazumijeva se to neće uošte desiti. Pa se govori o nekoj najnižoj granici, a to je da oko neće biti dotačeno sa džehennemskom vatrom, što znači da neće svakako goriti to tijelo. I Resul sallallahu alihi veselom dragoma vraćao i sestra kada govori o kategorijama ljudi koji će biti u hladu Arša na dan kada neće biti drugoga hlada to je na sudnjem danu. I isto tako kako bineži ima muslim kada se približi kada se približi na džehennem znači se približi na sudnjem danu sunce blizine jedne miljezna ljudi i kada znoj bude s razmjeno grijesima čoveka da će jedna od tih skupina biti, a to je čovek koji se sjeti Allaha Tabaraka Vatala u osami i onda zaplače. <toslim> međutim, draga, vam vraćam i svoj sigurno da se mi mnogo sjećemo Allaha Tabaraka Vatala u osami, međutim ne čini se da baš zaplačemo. I zasigurno da nije problem u objavi Allah tevara kavela ta'ale, to je istina. I mora se ostvariti ono o čemu govori Resul sallallahu alihi wa sallam, međutim sigurno da je problem kod nas, da mi nismo učinili ono što je na Pa tako i slamskućenjaci, kada govore i kada pojašnjavaju termin halijan, što mora značiti osama ili može značiti prazno, Kažu, to je onaj čovjek, kada bude sam fizički, kada nema ljudi oko njega, možemo reći nema žena oko njega, Jele li to bliže ih lansu, i isto tako njegovu srce bude prazno, što mora značiti riječ halijan, nema u njemu mjesta osim za Allaha te barakeve ta'ala, I kada se sjeti Allaha dželavu njegovog znanja, njegove veličine, i kada se sjeti Allaha tevara kratala sa riječima subhanalabihamdihi, ili kada se sjeti Allaha dželavu sa Kur'anom, je od tih najviših videova zikra, zasigurno da će u toj mogućnosti moći da pusti jednu suzu. A velo teško će biti kada se on fizičko osamostali od ljudi, Međutim njegovo srce je ispunjeno sa svačim osim sa Allahom tbaraka ve taala pa on da nemoguće čekati da čovjek zapači. Isto tako resulsalallahu alejhi ve sallam kada govori u ovim kuranskim ovim hadisima spominje riječ fadat. A to je da čovjek plači. Međutim u arapskom jeziku to znači poplav. I da je vrlo teško reći da mogu oči da izazvaju poplav. Međutim, želi da se dočara kako je stanje čoveka u tome vrijeme, a to je da toliko plaće da to u blizini jedne poplave. Dragama braćo, kako je bilo stanje drugoga Resula sallallahu alaihi wa sallam kada su se osticali na činjenice koje su vezane za vjeru i koje bi trebali da izlazu plać kod čoveka. Pa tako Enes ibn Malik prenosi u hadisu koji kod Buhari i muslima. Da je do Resula sallallahu alihi veselem doprle su određene vijeste od njegovih drugova. Pa je se Resul sallallahu ve veselem ispeo na mimber i održao hudbu. Kako kaže Enes ibn Malik da nisam čuo hudbu, stišlo toj hudbi, pa je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem meni je predoćen dženneti, meni se je predočen džehennem i tako mi Allaha kada bi vi znali ono što ja znam, zaista se vi bi malo smijali, a puno bi plakali pa kaže Enes ibn Malik kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem održao u hudbu i kada je rekao ove svojim drugovima njegovi drugovi su prekrili svoje lice ili su prekrili svoje glave. Isto tako kaže Enes i Brimari taj dan za sahabe bio jedan od najtežih dana i čuo je se od njihar hanim. Odnosno plać. Jer da kažem još preciznije to je glans koji izlazi iz nosa kada čovjek uzdiše i izdiše i kada plaći. Tako je bilo stanje drugoga Resula Sadallahu ve Veselam kada bi Resul Sadallahu Aleyhi Veselam posjetio na određene stvari a to je znanje o džennetu i o džehennemu. I kao su smo prijehodno spomenuli Resul ve Aleyhi Veselam je naš uzor plakao je drago avraću. Međutim zaista je plakao za plemenite ciljeve. Nije plakao koga nešto od unjalka prošla. Nije plakao zato što je sa razočarao odredbu uzvišenog Allahe te Varekeve te Ala niti je plakao zato što je bio iskušan. Veće Resul Sadalahu Alihi Vesedljam dragama vraćo plakao u toku svoga namaza. I zaista i mi, da kažemo svaki dan klanjamo. Međutim da li je stanje košto je bilo stanje Resula Sadalahu Asina kako ćete ono vidjeti kasnije iz Hadisa. Međutim zasigurno da ima velika razlika među namaza Rasula sallallahu alayhi wa sallam i našeg namaza, dragoma, račiom. Da ja se ne treba čuditi što je Rasul sallallahu alayhi wa pakao, a mi nije samo što ne plaćemo, već mi samo fizički pisati namazu i kada imam kađe sallam alaykum, sallam alaykum, mi to završim i zaadim na vrata. Svi mi dobro znamo da je namaz jedan od stubova Islama. I da onaj koji nema namaz, nema udela u islamu. Međutim Resul Allahu alayhi ve sellem kada bi izgovarao riječi Allahu ekber, dobro je znao šta to znači. A to znači da ulazi u namaz i da je Allah te barekete ve taala najveći, i da je namaz najveći i da je veći od svega onoga što se nalazi kod nas. I da ulazi da bi strao ispred gospodara svih svjetova i da bi sa njim razgovarano su, da bi sa njim vodio dijalog. I Resulzal, a.s. dobro je znao šta je čitao u namazu. Dobre je znao značenje fatihe, dobre je znao, znu, eh, dobre je znao značenje sure koje proči, dobre je znao značenje dobro je znao značenje dobro je znao značenje što se govori na ruku, na seždi, slišno tome. I dobro je znao Resul, sallallahu alaihi ve sellem, da Fatiha koju mi učimo rasakom, rekao, reka to podijelila između čoveka, odnosno roba i njegov gospodara. Pa kada čovek kaže, alhamdulillahi, rabbil' alamin, kaže Allah, dještanu, pohvalio me moj rob. Ar-Rahmanirrahim, pohvalio moj rob. I sve tako da dođe, da ne dođe, i ja ke nabudu, i ja ke nasta'in kaže Allah tabaraka ve ta'ala moj rob zapitao znači tražio od mene određenu stvar i mom robu pripada ono što je tražio i kada dobiši fatihu kaže isto tako Allah tabaraka ve ta'ala i zato draga vam račio lemeniti sahabi Abdullah ibn Šehir kaže došao sam kod Resula sallallahu alaihi ve sellem a u drugoj predaj kaže vidio sam Resula sallallahu alaihi ve sellem koji klanja I u njegovim prsima je se sušao i čuo se glas koji se zove Eziz. Ezizu Reha ili Ezizu Mirđen. Reha je žrvan, a to ono što se nalazi kada se melije brašno. Možda ovi mlađi to i ne znaju, pa bi trebao otac da ga možda odvedem pokaži šta je žrvan. Pa da znam kakav je to bio glas Resulasa da Lahore to su dva kamena koji pokreće voda i dobro se čuje taj glas. Pa kanže Abdullah i mi šefir, kada sam došo kod Resulasa, kada je klanjao, on je plakao toliko da se čuo jedan takav glas. A u drugoj predaji koja je kod Nesai i koje su to vredostojne, prva je kod Tirmid i ove su vredostojne, kada je čuo sam glas, Mirđela. Mirđela je velika posuda i u kojoj vrije voda. I da kažemo prevedeno na naši model jezik mogli biti kao jedan prijeti slonac. Tako je se čulo dragama vraćao kod resula sa sam iz njegovih prsa kada je klanjao. I isto tako, a taj mi rabah poznati tabi'in, u hadisu koji kod Ibni Hibbana i kod Vreoda osloja, kaže ušao sam ja i Ubejd Ibni Umair, isto tako jedan od imama Tabeina, kod Aiše radijallahu anham, suprugi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa Aiša rekla Umeru, Ibnu Umairu, zar nije došlo vrijeme da nas posjetiš? Pa rekao joj, ja ću te reći o majko pravo vjeri ono što je rekao jedan od naših prehodnika, Posjećuj čovjeka u jednom određenim vremenskim intervalima pa ćeš povećati ljubav. To znači ne treba nonstop čovjeka posjećivati, pa mana rekla: "Ostavite nas to govora koji nema smisla." Pa rekao Obeid, "O Marko, poveri, po, ma, pravovjerni, obavesti nas ono što si videla kod Resula, sallallahu alejhi -re ve što je to najveći zavi najveće zadivilo Pakanje da Anša Radio Anha jedan određeni period zašutila pa i onda obavjestio samo što se najviše svidlo kod Rasul sallallahu alejhi ve sellem odnosno kod njezinog supruga Danas kada bi mi još da bilo opet da reklamo što je to naših najviše zavidlo kod naše supruge odnosno kada nam našu suprugu primitali što je najviše zadivilo nju kod nas, zaista bi možda čuli vrlo lijepe riječi. Ali možda isto tako i sa druge strane čuli da sa vlasa čuva. Međutim, Aisha radi ona koja bila majka pravovjednik koja je odganjao po sanjiškoj metodi, rekla je došao jedne noći Resul sallallahu alihi ve kod podmene pa rekao, o Aisha ostavi me da robujem Allahu te bareka ve ta'ala ovu noć. Zatražio svoje supruge je bar da ga ostavi da obožuje Allah te bareka ve ta'ala. A mi možda prema nekad ostavi me, hoću da gledam utaknicu i ostavi da gledam seriju. Hajde ti izađi još djecu da bi ne bi ovdje bila galama pokućina. Međutim Resusa laosaka je o Aisha ostavime da obožava Allah te bareka ve ta'ala ovu noć. Pa kaže Aiša, kaže, tako mi Allah, o Boži poslaniči, ja volim da budem blizu tebe i volim ono što tebe čini radosniji. Pa kaže dalje Aiša, Resul sallallahu alaihi vseleme se očistio, uzio abdes, pripremio se za namaz. Vidimo znači koje ima pripreman za namaz. A ne onako namaz slično u lejetanje prije ezan ili kada zauči Ezan trči, uzme abdes pa utrči onako u namaz pola namaza diše pola namaza se smiruje, da kaže pa nema nikakvog efekta ili kako da može u jednom takvom namazu da zaplači međutim, Resus s.a.a. kaže svoju hanumiju, da li su od mene pripremi se za namaz i kaže, ali še radi o anha, onda Resus s.a.a.a. ustao pa je klanjao, klanjao I onda je pošao da plače sve dok nije nakvasio svoje krilo. Pa nije prestao da klanja i da plače i da plačej dok nije nakvasio svoju bradu, pa kaže nije prestao da klanja i da plače i da plačej dok nije nastavio, dok nije okvasio i nakvasio u zemlju koja se nalazila ispod njega. I ona bila radiranu kada je došo na Sabatski ezan da uči. Naš resula salallahu alaihi wa sallam u takvom jednom stanju. Resul salallahu alaihi wa sallam plaće i klanja i nakvasio je da kažemo sve stvari koje se nalaze u njegovu blizinu. Pa mu kaže odloži i postaniće. Šta te je dovelo da ti plaćeš, a tebi su oprošteni griježti koji si prijatno učinio i koje ćeš možda učiniti u budućnosti. Ono što nema potrebe da ti klanjaš i da plaćeš, tebi su oprošteni gliješi. Mi ću ti resu sad, Allah, ali sada ni pored toga me tako stanje, on klanja i plaći. Na nas nama nisu oprošteni grijesi, oni koji smo učinili prijehodno, moliti Allah da nam oprosti, a ne znamo šta ćemo u budućnosti učiniti i ne znamo da li će nas Allah da nam učini svoju blagodat pa da nam omogući da se pokajemo toga. I R.S. da kažem u jednom takvom stanju, što je mogao da uradi? mogu je da spava, da kaže svoje subruge, približi se, ne da joj odgovori, udali se od mene. Jer možda sve oprošteno. Međutim, R.S. navodi jedno veliko pravilo, koje bi trebalo biti kod mokmina. A to je, što god više imaš blagodati, što god ti Allah te vareka ve da ne više blagodati. I olašati da činiš i baret, da budem šenako kako kaže Resul salal salam ethe lajkun amdn shakura <fisana> i zada <fisana> neću biti od Allahovi zahvanili I kaže dalje meni su obljaveni kur'anski ajeti sinoć. Jer pošto sad Resul salal salam govori na sabahu teško onome koji pročita a ne bude o njima razmišljao. A tu su Kur'anski ajati koji se nalazi u Al-Imran 190 i dalji ajati, ili u Bosti je cegli poznati kao asher. To svi danas učeli i svi je poznato. Međutim, da je stanje naše kada čujemo te Kur'anske ajata? Znači da li mi razmišljamo o njima da se ne bi obisla prijatelje sura sallallahu sallam, a to je in inne fiharti samavati va abdi vahtila fil lejli vel nahari la ajati ulni al babu. Pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, teško ono koji bude čitao te Kur'anske ajete, a ne bude on njima razmišljao. Resul sa Allaho, ali i veselem, dragoma braćo, živio je sa Kur'anom, družio se sa njim, čitao je Kur'an, razmišljao onome što čita i prakticirao je u svome životu, ono što pročita i to je da kažemo menheđenog musima koji bi trebao biti vezan za Kur'an. I sallallahu alaihi ve sellem zasigurno da najbolje znao šta se nalazi u Kur'an i zasigurno da je najbolje razumio ono što se obraća njemu Allah te vara karatah. Pa tako had Isu koji se nalazi kod Buhari i muslima, opremljaju sahabi Adulaha ibnime Sa'uda, kanže, rekom me Resul sallallahu alaihi ve sellem, čitaj mi Kur'an. Pa Abdullah ibn Mesut koji je poznaval Resul sallallahu alaihi wa sallam najbolje zna Kur'an i najbolje ga pozna najbolje razumije, kako ima fajde, pa, te, pa šta mu je rekao, kada za da ja tebi čitam Kur'an, tebi se objel bi. Međutim, kako kažu islamski učenjanci, možda će nekome više goditi učenje Kur'an od druge osobe, Ja komo to tako takogodi treba da učinija tako Rasul sallallahu ve sellem učinio. Pa neka Rasul sallallahu ve sellem ja volim da čujem Kur'an, da ga uči neko drugi mimo mene. Pa kaže, Abdullah ibn Mas'ud počeo sam da učim Kur'an, učio sam, učio sve dok nisam došao do sure Nisah do 41. Kur'an, 41. -g ajeta u kojem uzvišeni Allah t'baraka ve teala kanje ida فَكَيْفَ min جِئْنَا مِنْ كُلِ أُمَّةِ بِشْهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَيْ شَهِيدًا Uzmišljeni yani Allah, tabaraka ve ta'ala, se obraća mu'minima, ali isto tako, Rasul sallallahu alaihi wa sallam pa a kako će vaše stanje biti? Odnosno, kako ćete se vi ponašati kada donjete na sunji dan? I kada mi i svakog umjeta dođemo sa svjedokom proti ti umjeta, i kada dođemo s tobom kao svjedokom proti ovih ljudi. Odnosno kada dođemo svjedokom za ovaj umjet. Uzvišeni Allah te varekeve ta'ala zna sve. I nema potrebe za svjedocima. Zna da li će čovek klanjati, da li neće. Zna da li će ući u džehennem, da li će ući u džennet. Međutim, sevabi kazna nije vezana za znanja uzvišenog Allaha tevara kavela ta'ala, već je vezano za nasa djenom. Međutim, kada je čovek insam i kada zna da negira određene stvari, treba i da dođu svjedoci. Jer kada bude doveden svaki umet i sa njim svjedok, a to je njegov poslanik, i kada bude upitan poslanik, da li si dostavio risale ovim ljudima A kada budu pitani, da li ste vjerovali poslanika i šta ste radili, riječ je, nije tašno ono što je rekao Allaho poslanik, a to je da je dostavio poslanicu. Pa će se dovesti svjedoci, vjerovjesnici, dovesti se svjedoci, meleci i na kraju će biti svjedoci ono što se nalazi kod nas, a to su naši organ. Usta će se zatvoriti i onda će se svjedočiti i onda će se doba stresu sallallahu alejhi ve sellem bude svjedok za svoj ummet. Jer esun sallallahu alijhi ve sellem dobro je znao ovo značenje i zato kaže Abdullah ibn Mas'ud razičitim, znači razičitim je rekao poslanisao sallallahu alejhi ve međutim da kažemo rezime da je rekao dobro je. I kada se se zaustavio kaže Abdullah ibn Mas'ud se rasula sallallahu stan da plači. Je Resul sallallahu sallam znao dobro ovo značenje i da kažemo Abdullah mi mesu ni Resul sallallahu sallam samo pročitao ovaj Kur'anski ajat ime pročitao toliko i kaže kada sam došao do tog Kur'anskog ajata Resul sallallahu sallallahu sallam rekao dobro i zapakao a prije toga Ajet 40. ajet, znači samo sure, nisam samo to, kad bi čovjek sada uzeo sve što je Abdulah ibn Mesud pročitao, pa kad bi to analizirao i vratio se teršidma, vidio bi zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem trači pa kaže inna Allaha la yadhlimu fit Uzvišeni Allah tbaraka ve teala neće nikome učiniti nepravdu, kolika je jedna zrra. To je gorugulšica. Znači kod nas je vrlo vrlo malo wa in takun hasana ju koliko obude dobro koliko čovjek učini dobro ju daif huwa ya ćemo uveličati to dobro djelo wa yutimil laduna ajran dhiman ikaj ushi shay allah je ćemo od nas budati veliku nagradu rasul sallallahu alejhi ve sellem drago obracuva i brigu za ummetu ummetom koji smo mi idiot I danas sam mi drago daraćo opinijemo od ovog meta što se nalazi ovdje kod nas i ono što se nalazi Ivane kada se setimo sam tih umeta. Jeleno staro čovjeku briga sam on i da kamo je to prioritet. Međuđi treba se briti za druge muslimane, treba im dati pravo i pogotovo ono kome Allah Tevara kavetala nešto dao znanje kao što ste vi. Odnosno kao što smo mi. Pa kaže plemeniti Sahabija Abdullah ibn Amr ibn al-As hadis ukvebilji Imam Muslim da Resul sallallahu alejhi ve sellem pročitao reč Uzvišenog Allah ta koji se odnose na Ibrahima İbrahima alejhiselam koji se nalazi u sule İbrahimu 36. ajetu Rabb innahunna adlallna katira minan nas znači govori se o povima u kojem Ibrahima İbrahim alejhiselam tražio čist za sebe i za svoj ume da ne, da ne obažavajte kiipove, pa kaže zaista gospodaru moj, ti kiipovi su doveli mnoge ljude u zabudu. Pa kaže dalje humini, i onaj koji bude me slijedio, on je od mene i kaže dalje da da Resul sallallahu vsem pročitao riječ uzviše vaša koji se odnose na Isu ali Isra, a to je znači u sure Ma ide na zanji, nači Kur'an skrata 188, kaj kaže tu addivum, fe innehom ibaduk, i koliko jih kazni is, oni su tvoj robovi, vajn takfir lehom, av koliko jih oprosti is, fe inneke entel, azizul hakemi, zaista si ti silni, bolnostni i mudri. Pa kaže nakon ovih rječi, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, je ruke i molio, Uzviše nam Allah te baraka tala govorio gospodar moj ummet, gospodar moj, moj ummet. I kaže Abdullah ibn Ibn A'as vidio sa Resula sallallahu alaihi wa sallam da plaći. Da kaže o nama možda bi kuranski ajeti ništa ne znači, međutim vidimo da su Resul sallallahu alaihi wa sallam mnogo znači da su kod njega pobudili, da degne svoje riječi, svoje ruke, da moli Allah te baraka tala za ummet i isto tako da plači. Pa kažu islamski učenjanci jedan razlog zašto je Resul sallallahu alaihi wa sallam plakao. Zato što je Ibrahim alaihi sallam i Isa alaihi sallam nije bio kategoričan po pitanju onih ljudi koji su griješi u njihoj iako su poslanici uvijek voli svoj umet. Ili što je Ibrahim alaihi sallam? Rekao i onaj koji me sledi, on je od mene. Dobro, što je s koji ga ne slijedi? Isa alaihi sallam Reka, je rekao, ukoliko ih kazniš, oni su tvoj robovi. A ukoliko ih ne kazniš, zaista si ti silni i mudri. Pa je to zabrinu Resulullah s.a.v. pa onda divao ruke, o gospodar, moj umet, umet, ti da moli za te ljude koji su grešici koji su mi. Pa kaže uzvišeni Allah, tabaraka ve ta'ala, i kažemo, to je nama bušira, odnosu nama to je radosna vrijezda, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pa Allah tbaraka ve taala rekao Djibrilu, otiđi kod Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, pa ga upita: "Zašto plačeš?" Iako rasul, iako Allah tbaraka ve taala zna, nema potrebe da Djibril ide kod Muhameda sallallahu alayhi pa da pita: "Zašto plačeš?" Pa kada došao Djibril kod Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, pitao ga, onaze plaka, plaća, plaća I kada je obavijestio zašto, šta je rekao i kada je se vratio, Allahu tebareka ve ta'ala obavijestio ga od ome ono što je rekao Muhammed. Sad, Allahu -sa, Allah tebareka ve ta'ala to zna, rekao me, ođi ibrilu, idi kod Muhammeda, sad Allahu alayhi wa Inna se nur dike fi ummetik vala nusiuk. O Muhammede, mi ćemo učiti da ti budeš zadovoljan po pitanju svoga ummeta i mi nećemo rožno postupiti prema tome ummeti. to znači? Da će uzvišeni Allah Tevara, kada je to učiniti Muhammeda sa'o sam da budi zadovoljan. Isto tako da neće ružno postupiti prema poslaniku sa'o sam. Moraju se komentirati. Međutim, možda je najbolje da ostane termin tako u ošte prirode. Da ono sve što ulazi sa čime će biti zadovoljan Resul sallahu alihi veselem i isto tako da ulazi ono što ulazi sve u termin da Allah Žeša neće ružno postupiti da je to upravo on. Resusa, lalahu alaihi wa sallam, dragova braći i sestro, plakao je za svojom djecu. Jesi mi na nas imamo djece, već i noga. Ja, dragova braći, zasiguro da su djeca plod čoveku je duše. I nekada bi čovek volio da se njemu nešto desi, a da se ne desi njegovoj djeci. Resusa, lalahu alaihi wa sallam, imao je djecu. Međutim, dragova braćo i sestre, sve su umrli, svi su umrli u vrijeme njegovog života, Osip Fatima radi o lanha, koja umrla vrlo kratko iza njegovoj smrti Resulat sallallahu alaihi wa sallam i Resulat sallallahu alaihi wa sallam je tako obavijest. I da kažemo, možda je teško pričati o ovim stvarima, ili da kažemo možda je teško shvatiti osjećaj Resulat sallallahu alaihi sallam Ako čovjek nije zgubio djecu i možda treba naći nekoga koji je zgubio tolike djece pa da upita, a kako je tebi bilo? Da čovjeku bar pokuša približiti te osjećaje. Resu sallalahu alayhi wa sallam isto tako je imao mušku djecu. Međutim, svi su preseli kao mali dječacici. Pa tako enesi bi mali kradu anhu penosi da Resul sallallahu alihi veselem jednije noći rekao ja sam dobio muško djete, ja sam ga nazvao pre masona, otcu, mislili se o poslansku, Ibrahim, znači po Ibrahimu alihi veselem. I Resul sallallahu alihi veselem imao je običaj da dani svoje djete da ga neko doji, kao što je bio običaj svi drugi araba, jer na kraju je tako poslanih veselem bio u talifu i imao svoj dojine. Pa je dao svoga sina Ibrahima dao jednu od porodica Ensari, ako čovjeka koji se zove El-Busayf El-Kain ili kako zove, način, pravo ime se zove El-Bara'il-Meaus. Pa resu u Zalavahu ili Hebesarim imao obječaj da dođe kod te porodice, uzmanje svoga sina Ibrahima da ga zagli, da ga poljubi, da ga pomirše i da ga ostavi se vrat i ponovio dostavljanu poslanici Allah. Te Međutim, kada mu je došla vijest da je Ibrahim bolestan Zaputio je se sa skupinom svojih drugova koji su htjeli ili željeli da posjete. bolesnika Musimana i da uzmu tu nagradu. Među njima je bio Enes ibn Malik i Blimalik, isto tako je bio Abrahman i Nauf. Pa kaže Enes kada smo se zaputili došli smo kod čoveka koji se znači zvao Abusejf, kod koga je bio Ibrahim i koji je bio po zanimanju kovač, i koji je radio, kada smo došli u njegovoj kući u sobi gdje je radio, bila je puna dima, pa kaže, Enes ibn Malik, ja sam požurio ispred Sula su Sala Osama, pa sam mu rekao, zaustavi, ostavi posao, dolazi Resul Sala Lahore i Veselam i on je ostavio. Pa kaže, Resul Sala Lahore i Veselam ušao kod Ibrahima i uzeo ga je i poljubio ga i pomirisao. A kaže, Enes ibn Malik, da već duša to u djeteta izlazila. I kako se navoze različiti termini, znači navodi se da se prsa vizala i su on se duše izlazila. Pa kaže Resul al s.a.v. ga uzeo i zaplakao. Pa Abdurrahman ibnjauf koji se nalazi u njegovom društvu kaže o Boži postaniče zaplačeš. Zašto je rekao Abdurrahman ibnjauf ove riječi? Jer Resul al je s.a.v. je posticao na sabor. Isto tako je zabranjivao da plaču za svojim mrtvim ili da nariču već kada čovjek umiri. Pa je rekao mu, zadi ti to radiš, a to nam ti zabranjuješ i postičiš na sabu. To mu je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, o sin Aufo, ta suza, odnosno tako stanje, Resul sallallahu alaihi plakao, to je milost. I Allah bareke ve ta'ala stavlja tu milost u srca svojih robova koji želi. Međutim, oko plaće, srce se rastuži, međutim, mi ne govorimo osim ono sa čime je zadovoljan Allah, Tabaraka ve Ta'ala, i o, Ibrahime, zaista smo se mi razrostili radi tvojega rastanka. Znači, uzvišen je, poslanih sada, Allaho se ne pojasnio je kako treba biti praksa čovjeka kada ga zadesi određeni musibe, to određeni iskušenje, jes, može čovjek da zaplače, I može sigurno da se razarosti, međutim ne govori osim ono sa čim je zadovoljan ava tevara kevetala. isto tako se postavlja pitanje, zašto se Resursa v. 7 obraća Ibrahimu, koji je malo dijete i koji nas amrti. On kao malim razumije te riječi, čak više, i da je veći ne bi mogo razumijeti jer se njemu duša upravo uzima. Pa kažu islamski činjaci, želi da poduči umet. Kao što govori o Ibrahime, odnosno govori o moj umetu, može se desiti tako i tako, jes može čovjek zaplakati. Može isto tako da se rastuži, međutim ne smije da govori osim ono sa čime zadovolja. Allah te bare tebe ta. Isto tako, drago, mavraću, prenosi Usame bin Zed a to je osoba koje Resul sallallahu alaihi ve sellem volio, da je jedna od čerka Resula sallallahu alaihi ve sellem, kako kaže islamski komentator da to je bila zajine, da je poslala Resulu sallallahu ve sellem glasnika osobu da mu kaže dođi kod mene moj sin ili moje dijete, znači ispušta duš dođi kod mene. Pa rasul al sallallahu alejhi ve sellem rekao toj je osobi na tom glasniku: "Pošalji je i reci: da Allahu je pripada ono što je dao, odnosno što on uzima ono što nam je dao jesu djeca emanet kod nas. I kod Allahu je sve ima odretu. Neka se strpi i neka očekuje nagradu od uzišćenog Allah ta baraka taala." Vidimo kako je Resul sallallahu alaihi ve sallam odgajao svoje čirke. I to u najtežim trenutcima, ali isto tako odgajao je i ummet. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam zasiguro da je digao ruke, da je zamolio Allah tebara kavela ta'ala da bi Allah džišanu slušao njegovu dovu. I isto tako da se mogla desiti modžiza, da to djete ne presali, da nema bola. Međutim, modžiza nije osnavao u životu muslimana. To dolazi, da kažemo, po potrebi. Već je osnova da čovjek bude iskušan sa dobrom i sa znom i isto tako da bude iskušan sa smrću svoje djece. Peresus, sallallahu alayhi wa sallam, kaže, posalam je, i posjeća da su djece emaneti da Allah, dješan, uzve ono što pripada njemu, nije uzve ono što je, što je naše. I kaže, neka se strpi i neka se nada nagradu od uzmišljenog Allah, te vane Pa kanže dalje Usama i Bizejt. Poslala je po drugi put i rekla da zaknije poslanika sallallahu alaihi wa Allahom dođi, djete umiri. Pa Resul sallallahu alaihi wa sallam, ustao zajedno sa prenosiocama u storavim hadisa Usama i i još su sa njim ustali sa bade, i ustali su sa njim u ad i ustali su sa njim u bredni bikar. I isto tako kako kanže e i mi i kako u sam i drugih rukiju. Jesu žele da idu sa posanikom sallallahu alejhi ve da obiđu bolesnika isto tako da nauči praksu Resula pa sallallahu alejhi ve sellem. Padra se ti ukaže prijerka da otiđe sa nekim u posjetu koji će te naučiti uputi posanika o tom, otiđi. Ali isto tako je da bi imao nagradu kada obijdeš bolesnika, pa čak da se radi u dikt Pa kaže kada su došli kod čirke da je Resulu sallallahu alaihi wa sallam djete, a ona je već umirala. Pa kaže videli smo sallallahu alaihi wa sallam da pači pa mu je sad i rekao, a šta tu radiš ovo za ipostanici? Vidite, draga vam, reće da su iste riječi, ista pojmanja sahaba, je su oni učili kod jednog učitelja, a to je sallallahu alaihi wa sallam. Zar ti plaćeš, a ti nas na sabr, isto tako ti zabranjuje se plaće kada ljudi ili osoba ominu. Pa rekao ve s.a.v. to je milost koji Allah te varaka ta'ala učini u srcu oni svoje robova koji hoće i zaista uzvišeni Allah te varaka ta'ala smiluje se od svojih robova onima koji su samo samilosti prema drugim ljudima. Isto tako Enes i Bli Malik, dragoma vraćaju seste Penosi, da su bili na džanaziju od jednije očijerke Resula sallallahu alaihi ve sellama, to je Umu Kulthum, supruga od Osmana ibn Afana, pa kaže kada smo došli, Resul sallallahu alaihi ve sellama sjelo je u blizini Kabura. Nije bio daleko, košto se sad danas dešava, čovje sjeni toliko daleko od Kabura i priča o Dunja Alup i o svemu drugome, a ne želi da dođi da vidi ono mjesto gdje se iun jednog dana staviti. Pa kao je Resul sallallahu alaihi veselem, je sjedio blizini kabura i kaže vidio sam ga kako plače, pa rekao Resul sallallahu alaihi veselem, obratio se prisutnim svojim drugojima, imao neko, kako je došao komentarima, da nije učinio veliki grijeh sinoć ili da nije imao odnos sa svojom suprugom, pa je se javio Ebu Talha, pa mu rekao rasu sa sam Sađu u Kabur, pa je on sasuo i je omu Kutvom u Kabur, i ovdje se znači, može razumijeti da može čovjek, stranac, može da spusti ženu, može da spusti ženu u Kabur. I isto tako znači, e, može se postaviti, zašto nije Osman spustio svoju ženu, pa kaže se, naravno je da je, je Osman imao odnos, da li sa svojom ženom Kojesla je, je bila bolesna, međutim ne, ne, ne govori se kada je imao ili isto tako da je možda imao sa svojim rokinjem, uglavnom Osman ibn Ali, Osman ibn Ali, da je sašao Kabor, veće je sašao već Abu Talha. I zato dragoma bratiću ne treba se čuditi zašto Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pače kaze se nalazi ispod Kabor ispred Kabora i kada svoju ćerku spušta u Kabor, jer kako prenosi Bera ibn Ali Kaži kada bi bili sa Resulom sallahu alaihi wa sallam na dženaziji, Resul sallahu alaihi wa sallam bi sedio na ivici kabura i plakao bi sve dok ne bi nakvasio zemlju oko sebe i govorio je obraćan, za ovaj dan se pripremiti. A to je dan kad ćeš umrti, odnosno kad ćemo umrijeti i kada nas ćeš donijeti i kad ćeš staviti u kabur. I zato Resul sallahu alaihi wa sallam je plakao jer je znao, drago ma braćo, šta očekuje musimljane u kako. I na kraju, da vidimo kako je Resul Salalaho Laiheba Selem se odnosio prema svojim drugovima. A misli svi danas imamo toliko braće u islamu, toliko imamo svojih drugova. Vama poznato da je Resul Salalaho Laiheba Selem osme godine po poslansku, izaslao tri hiljade muslimana, odnosno muđahina na Allahum Tebara Kvetala putu, da idu na bitku koja se zove Mu'te, koja se nalazi u današnjim Jordanu. Jer prije toga Resul Salah Vl. i Veselen izaslao svoga iz Asanika, za namjestnika Rimanja u tome mjestu pa su ubiti iz Asanika, Resul Salah Vl. što je bilo suprotno praksi. Resul Salah Vl. i Veselen želio Da pod ljude da se ne mogu bijati za sanicu uopšteno ali isko tako za sanika Sulah sallallahu alejhi ve I isto tako ta se vojska naziva Djejsu Umarat, odnosno vojska emira ili da kažemo vojskovođa Resul sallallahu alejhi ve sellem imeo imenovao tri vojskomate. Prvi je Bio Zeni Harife. Parekao ukoliko pogine Zeyd, naslijedit će ga Djafer ibn-Jabitarib. A ukoliko pogine Djafer, onda će ga naslijediti Abdullah ibn-Jeravah. I kada je došlo do bitke između 3.000 muslimana i 200.000 ribljana, muslimani nisu poklapili, nisu se povlačili i svi su se od njeha borili i onda je pre u prvi od njeha Zeyd Ibn Harife, a nakon toga je preuzio Bajriyak Islama i ovoj bici je preuzio Džafer Ibn Ibn i borio se i gledamo sečena desna pa lijeva ruka pa je uzio zastavu na svoje prsa i držao se osjećenim žućama rukama i onda su ga ubili i zato se zove Džafer Al-Tajar jer će mu uzvišeni Allah nadokraditi ruke sa krilima i on će zajedno sa melecima da leti u džetu gdje hoće nakon toga je uzuo bajrak Abdullah ibn Ravah i preselio oni i nakon toga su muslimani izabrali Halida ibn Veliida i onda je Allah džesanu dao da ostvari pobjetu i kaže Enes ibn Malik da je ve s.a.v. došla vijest da su preseliti njegovi drugovi i kaže ve s.a.v. se ispeo na Midber i rekao je Zid je uzeo barak pa je preselio. Pa nakon toga Jafar ibn Talib uzeo barak pa je preselio. Nakon toga barak uzeo Abdullah ibn Revaah pa je preselio i nakon toga Allah dao je da muslimanima uh, se otvori ili da kada pobjede uh, pod vojstvom Hala uh, uh, uh, ibn Valida jednim od Allahovite baraka sablji i kaže Anas ibn Malik Rasul sallallahu alaihi wa sallam je plakao dok je to ovog. Či možete zamisliti Rasul sallallahu alaihi wa sallam dostoji nam imber i dok je veštao vas svoje drugo o preselijenju ti drugova i plaći. <gled> Zašto da vam vam reću? Kod Rasul sallallahu alaihi wa sallam ljudi nisu bile cifre. Ko od nas. Jedan preseliju, dvojica preselila, trojica preselila. Topljeno deset cifre. Nakon da je Sulah su svi drugovi su imali svoje mjesto. Da li bi muškarci, da li bi žene. Šta je djeca a kad oni na zove mu salam pita šta je bilo sa tom ptičicom. Vi dobro znate ko je bio Zeybni Harife. Oslobođeni čovjek koji je bio kod posanika sallallahu alejhi ve selle i kako kažu prvi od muškaraca koji je prijemio islam. Dragama braćo, kada je došao otac Jamilđe od Zijida i da ga uzmo Resula sallallahu alaihi wa sallam dao prednost da ostane kod poslanjene sallallahu alaihi wa sallam. I on je bio jedini sa Resulom sallallahu alaihi wa sallam kada išao u Tajifama dovolj poznatom putovanje su osan, što je Resul sa I Zed je učestvovao u svim bitkama sa Rasulom s.a.v. i zovu ga hibbu Rasul s.a.v. da Rasul s.a.v. najviše je volio. Isto tako je Džanfar ibn Abi Talib je brat od Alijed, odnosno je Amidžić Rasul s.a.v. Tako da ga Rasul s.a.v. voli zato što je rod, ali isto tako ga je voli jer je primio Islam od prvih ljudi. I učinio je Hidžu Habešu i kada došo došao Resul. Sao sve ovome, je me izišao i dočekao je i rekao je da mo najviše stiči po pitanju ahlaka i po pitanju fizičko izgleda. Isto tako Abdullah i mi Revaha je bio Hatib, odnosno bio je pjesnik u Resul. I tu su sve bile drijetnosti. Resul. Sao sve ovome, znači je tri velikana u umetu Rasoola sallallahu alaihi wa sallam i nije mogo to da prođe da ne zapraće Rasoola sallallahu alaihi se nad završava odnos Rasoola sallallahu alaihi wa sallam, da je obavisio svoje drugo da je je tu završio. Jafer ibn-evi Talib je imao sinove, znači bio oženje sa Esma bitumeiz i ona mu je Abdullah ibn Ja'far, Sina Abdullah sin i Sinna Muhammeda. I kada je preselio Ja'far, ona je bila udata za bubaka si dica, isto tako je rodda Sina koje se zove Muhammeda. Padrengo abraci hadis u hadisu kod imam Ahmed, kod vedostojan, upravo hadis prenosi i Sina od Ja'far ibn Talib, a ato, Abdullah pa' objašniava de resu sa l-samiza sa ovo, i sve šta la muhti, I prenosi iste riječ koje je preneso Eresibni mali da je Resulzal 7 obavijestio svoje drugo nam i beri. I nakon toga kaže Resulzal 7 je ostavio tri dana, a onda je došo nakon tri dana pod porodice Džafer. I kada je ušao kod har kako znači prenosi Adulah i Džafer, rekao je ne da pačete smo moga brata danas niti sutra. I on da rekao pozovite mi sinove od Džafar ibn Džafar ibn Taliba, a to je Abdullah i Muhammed. Pa kada su došla ta dječica, kao kaže Abdullah, mi smo biini kao Može da kažem da prevedemo kao mali oni oni pilici. Jel' znači tako je rekao Abdullah ibn Ebe Abdullah ibn Džafar pa kada je došo kod poslanika sallallahu pa on rekao pozovite brič I došao je bricao i kao je ošišao nam je glavu da kaže mi kosu. <tip> Peresusa Al-Alahu alihi wa sallam rekao, što se tiče Muhammeda, on liči našem Amidži Ebutaridu. A što se tiče Abdullaha, on liči meni po pitanju moga ahlata i po pitanju moga izvreda. ko što je rekao za njegovo ocera Džatara. Pa kaže, da je Abdullaha da je resursalosenak uzio njegovu desnu ruku i da je uzdigao i rekao gospodaru moj dani lijepu zamijenu džafer u njegovoj korodici i isto tako je rekao gospodaru moj dani beričet u desnici Abdullaha odnosno misli kada budi trgao dani mu beričet i to je rekao tri puta i kaže nakon toga došla je naša majka a to je Esma biti u mes, i požala se Resulu sallallahu alaihi ve sellem na njihovo jetimstvo. Znači on će biti jetim i isto tako me se požala da će to biti teško za njim. Pa Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao, obraćaju se, znači esmi, siromaštva ti se bojiš, a ja sam njimov staratelj kako na Dunjalu, koji isto tako i na Hiretu. Toliko ja molim uzvišiti na galate varati, već tamo smo čuli, okoriste, voda ovo smo I da to bude dokaz za nas, a ne poti nas kad cijetim uzvišenog Allah ta varaka ala, Isto tako molim uzvišenog Allaha da omeša naše srca i da zaplaćemo straha u uzvišenosti.